TENGERI KÍGYÓ Besorolása 3X-es osztály A tengeri kígyók az Atlanti és a Csendes óceánban, valamint a földközi tengerben élnek. Jól lehet külsőre riasztóak, nem tudunk olyan esetről, hogy emberre támadtak volna. A muglik hisztérikus hangvételű beszámolói minden valóság alapot nélkülöznek. A tengeri kígyónak a lóéhoz hasonló feje és hosszú kígyó teste van, melyet gyakran hullámszerű púpokban a víz fölé emel.